Моїми устами він наказує вам усім. Перед вирищем у сутінках ранку ждали радники Албаза спокійно й тихо на чежинці на прихід господаря. Перед ними лежали у рівному ряді 16 трупів з порозчереплюваними головами, а з під кожного випливав потічок темної крові. З чималого шкіряного мішка Албаз виймав гранчасті кусні срібла і виплачував по черзі своїм радникам. Двоє парубків розпалювали біля нього ватру, а двоє інших тягло здорового бичка на заріз. Коли появився Збранич, всі крикнули слава князеві, а молодий боярин подякував їм і наказав виточити для них бочку меду з боярської медуші. А вас завів станка у повітку, де на доліпці стояло шість чималих кованих скринь. Возуймаєш? Ні, боярине. Я гадав перевезти все в мішках на конях. Дурний ти, півоне. Кожний, хто повезе, знатиме, що в мішках, і позве тебе на суд. Треба конче возів, бодай двох. Візьмеш по шість порубків до кожного і поїдете. Спокійна поведінка хлопців, в якій не було ні сліду хапливості, ні облуди, заспокоїла ховерезмійця зовсім. Він сів уже на коня і поїхав у село за возами. Та як тільки ще з учарнику, Станко покликав піснячка і послав його в селище закликати ім'ям бояри на людей на раць для оборони від ворога. Рівночасно таємниці від усіх вислав і грача на володимирський шлях підстерігати дружину. Він мав спровадити якомога найшвидше хоч частину війська. Станко аж тепер довідався від людей, що Албан, користуючись з ятвяцького спустошення, тримав у своїх руках долю мало не всіх біднірів у волості. Він давав їм позички, і то так, що поруч харчів та насіння, яких потребували, силивав їх брати і всяку куплю, зовсім непотрібну та дуже дорогу. Відсотки забирали цілорічний зарібок, і не було ніякого способу вилізти здовгу, хіба воєнна добича або грабіж могли допомогти довжникам. Тимто вони всі ненавиділи б баришника, а проте мусили його слухати. Збранич використав їх настрій, і як тільки прийшли з найближчих хат перші кметі на радь, він уклав з ними договір і взяв їх у свою службу. Він вважав себе вправі оплатити їх за рушей козняка, бо ці гроші і так були призначені для ятвяги. Збранець наказав наскору руку укріпити дворище. Біля воріт височив величезний припас дерева з недалекого корчунку і швидко порубки нарубали багато палів. Одні поглиблювали рови, другі підпирали насипи колами, вбивали готові палі і переплітали їх гіллям та терням. Коли полудня вернувся тивун з підводами. «Що ти згадав, боярине?» крикнув Албас злякано. «Завтра в досвіта пройдуть ятвяги». Закив Володимирська дружина. «На спії півдні треба буде обороняти себе до їх приходу». «Оборонятись?» – заломив руки тивун. змилися боярини. Вони нас розіб'ють, рознесуть. на стільки сотня, їх шість тисяч». Молодець скочив наперед і вхопив тивуна за горло. «Мовчи, поганий, а то скажу, закувати в диби!» – гукнув. «Чи ти гадаєш, що я зважився б змінювати самовіль все те, що ти зробив, буцімто на мою відповідальність, він наказав перевести в діло мені, але радив при тому остерігатися тебе. Я не бажав твоєї крові і зловив тебе на гроші кузняка. Ти бери достатки боярина і обвантаженими ними вози, та до боротьби не мішайся. А в вас вийшов із дворища, йшла розмова на Майдан. Рядом поставили підводи, а коробки стали виносити достатки боярина. В'язкий шкірок, кун, лисів, білок, глобрів, соболів... Кілька ведмежих та кілька десят гарно виправлених вовчих, звої полотна, величезні балі білої та чорної вовни, баранячі кожухи, турові й оленічі шкури. Викочували великі круги воску та плоскі півбочки патоки, риб'ячий зуб та бурштин, мідь та залізу. Коли полудня з поблизького лісу виїхав на спіненому коні грач. «Бачив я чортових синів на шляху», – повідомив він. «Небагато їх, правда, але близько». Виїхали верхом на стежу, і півкопи жита не на жнеша, тут. Виносити скрині, закричав албаз на парубків і кинувся туди сам, наче божевільний, забуваючи про все. Скрині козняка були великі і незвичайно важкі. Цвений козняк зміняли були всі гроші та товар на срібні гривні, і тому треба було до кожної скрині щонайменше шість парубків. Зараз перший віз заломився під вагою трьох скринь. Треба було підв'язувати під розбору нову жертву та брати тільки по дві скрині на один віз. Одної підводи не вистачало. З усміхом дивився стан коза який забув навіть за гривні, що мав їх виплатити для нових ратників, а тепер спішив, щоб випередити Ятвягів та дружину Володимира. З лісу виїхав чималий відділ комонників, може півтори сотні людей, і попереду на голові одного з них поблискував золотистий кінчастий шолом ніби крила птаха позивався на плечах червоний плащ княжого воєводи. «Стій, куди?» – спитав він Авбаза. «Я Соломирич, володимирський воєвода і ти січки князя. Що везеш?» «Я? Я везу володимир гроші боярина Кузняка з Києва», – промимрив блюди ймов стінати вон. «Завертай назад. У дворищі безпечніше, ніж у городі, де нема воєводи, і сам боярин Станко краще збереже їх від такого хозарського мішкохвата». Авбаз завернув коня і оглянувся за збраничем, який саме підбігав до воїводи. Він бачив, як обидва віталися і розказували собі всіляки, а там і обидва щиро розсміялись. Тоді почервонів від пересердя, заскривтав зубами, хвиснув коня і кількома скоками найшовся на майдані дворища. Погнав його в скач і за хвилину щезу лісі на північ від дворища.